Azkera, peska bat eh, nahaztuta, dukotean de, niko, nah, bueno. egin behar dira e, Zeran da e, zure izena? Eh, Javier Beristein Eta bertokoa sara barakaldokoa? Bai, bai, hemen jaioa dantz eta, no, eta euskeraz bertan ikazia? Bueno, gertatzen daren nire euskeraz datorkit eh, haitxitzetan da, mamera eren gandiek Bera e, Bai, familia euskaldunaz irendanak eta niko zikitetan hain aitit eta amamekin bizi nintzen. Uh -huh. ger, gertatu zen gero, aitak eta amak, ez iran Euskaldunak. Uh -huh. Eta hor duen bat galduan eban Euskara eta bueno, berre, berrezkuratu gero. Baina, Aitonamunak bertakoak zenituen edo... Es, es. Aitaren parte ez, amama, aiter, aiter, parteza, amama bizka, bizkaitarra zen. E, Arratiak guen. Arrati ah eta... Aitxitxe gipuzkorra. Atxe da. Atxe maten da. Osea, nazi gogorra zen hori eta... Aipatu duzu zuretzako hori... Eta beste, amama... Eta nire amaren alde baita... Bizkaitarra zen... E, amama... Ah e, Markiak guen ta aitzite lorrigoa zen. Aha. Uh -huh. Ara, zer da konasketa? Bai, <risa> asketa, <risa> asketa uh -huh. eh, bueno, nik beste izeko dakote eta bera gureken bizi santa. Aha. Uh -huh. Eta bera orainde berak Gipuzkoarra data. Azko da. Ta, askoit, askoit, da. Uh -huh. Eta orainde esaten da ustia joder, nik etxean heldu eh, hintzen lehenengo goaldi za joder, eh, bera eh, anekea mamaen eh, Olertzea oso cha, oso zarra, oso charra, vamoso charra, vamoso salla, Oso saia san. Uh -huh. Oso salla, aipatu duzu lenpregoian zuretzako gore bat dela bertako festetan pregoia botatzea. Nik gustedo bai ez. Hori satisfazio handia. Aha. Uh -huh. Satisfazio handia. Nola eh, no la he joder. Arro, arro nik sentitzen dote da. Lehenengoa, bueno, esan eustienean eta orduenean jode. Zerako marroia eta, no? Baina, azkenia, nik etxantun da. Bueno, zei kertatxun da. Baina, nik arro tazunda, au, nire herria, nire auzoa nik hemen pasan da da. Eta jode, hori beti da arro tazuna, no? Ez Eta aipatu du zure, gogoratu bueno, dituzu aspaldiko kontuak, zelan hemen baserritarrak ere bildu bai, dititzen daengarai bai, batean, bai. azaldu dezakezu zu pizkatxo bat orrain bueno, bueno, gutxi gutxi da giko, no? Horretaz, baina esaten dago ta ne euskeras hemen be, San za, Vicenteen, barakaldon gutxi, euskara gutxi, berba egiten da haut, baina puntu konkretu batzuetan badirudi, badirudi esaten dabe Euskeraz euskeras eginen, Ta hemen San Vicente Egon zan, punto, obietako bat uh -huh. Eta, bueno, baserri handia nik ere Antxineko eta Antxineko nintzen da Bueno, eh, Eliza amala hogarren da Eta, bueno, amala hogarren hemen Jende gutxi gutxi, zituen baserri Bakati baserri banan duta mendik uh -huh. Eta, bueno, normalia da, eta hori ke, eh, Euskal Herrian eta beti izan da hori, no? Ezto, baserri tarra, Eliza ondoan batuta, mesa ondoren batuta, eta bere gauzitaz itxegin, eta, bueno, romeria eta hori da antanak, elkarrekin, no? Eta <gurren> nik bueno, betxatu dut da hori hain zen, no? Horri <gurren> da, hain zentzat. Eta, bueno, pues, jatzen dut urte ospatza dituzu la festak nahiko ondo hemen auzoan, baina urten seguramente bere ospatuko dituzu edo, ez? E... Bueno, eh, nik uste dut, honetako jaiak, Eh, garrantzitsuna da eta beresia direta errikoia dira Hemengo jendeak eginak Ez da udaletxeak emenen sartu eta eh, eh, jaiak egiteko Alrebeza Zera, Arazoa eukidu udaletxekin baita urte asko eta Zubensioa bueno, zenon eta... Bueno, orduen eh, meritua dugu eta da, nabaritu bera dugu Vale, esto ha hundido, oka. se festa doka programa era coche madurzu, joder. Concurso de tiragomas. Bueno, joder, vaya pura na orioita, eh. Ane horratz, no sea umea eh,